fruta dendan. Eta, urrengoa zein da? Bai, bai, ni naiz. Bueno, eta zer nahi duzu? Mm, uraza bat, e, kilo bat tomate ere bai, eta sagar batzuk. Tomateak entzala Bai, baina, hori baino helduagorik ez aldaukazu. Ba, sentitzen dut, hau etxek. Mm, ba, orduanez. Orduan, uraza eta sagarrak bakarrik. Bueno, nolako sagarrak? Errege eh, sagarrak. Zer bat? Mm, bi kilo. Mm, Horrela xirutziko du. Besterik? Mm. Ez, ez, besterik ez. Zer bat da? Ja, a ber, za, zazpi euro eta erdi.